Це встановлює між нами відстань, а також нерівноправність. Нерівноправність? Щось не розумію. Виходить, що я можу звертатися до тебе на ти, а тобі ніби щось заважає. До всього колись ми були на ти, не пригадуєш? Він з недовірою зиркнув на неї і нічого не відповів. Наталка роззирнулася по хаті, маючи нарешті змогу, доки господар заходився коло чаю, неспішно оглянути цей маленький світ, що замінив Павлові решту світу великого. Дивилися незвичайне, безпретензійне начинні сільського помешкання. Стіл один, більший, під вікном, на якому змагається з часом сувенірний велосипедист і за яким вони мали зараз чаювати. І другий менший, де й сидів Павло над зошитом, коли вона увійшла, ліжко з металевими бильцями та, звісно ж, панцерною сіткою, шафа для одягу, і навісні дві шафочки праворуч від вхідних дверей, старомодні дерев'яні стільці, навіть коли навіть скільки разів лаковані, на підлозі на широкі домоткані доріжки. Цікаво, чиї руки їх виткали, викладені строгими рядами, а поверх них такі самі круглі килимки. «Етажерка з десятком книжок, на корінцях яких уже неможливо прочитати ні назв, ні авторів». «І оце тут він самотою цілих два роки!» – жахнулась Наталка. А вголос мовила, щоб тільки не зірватися і не дати волі емоціям, недоречним зараз ні для себе, ні тим більше для Павла. «То що ти там пишеш? Можна глянути?» Павло стиснувся на чептах, готовий кинутися на захист власного гнізда. Проте за мить примінився і дістав з-під газети зошит. Підійшов до великого столу і поклав з краю. — Якщо це вам цікаво, — прошелестіли його напружені губи. Наталка розгорнула і перебігла очима перші рядки загадкового тексту. Наталка розгорнула і перебігла очима перші рядки загадкового тексту, написаного каліграфічним овічне Павловим почерком. «Вони помирають і переходять у кращий світ, а на тебе полишають цей, ти маєш терпіти у троє, в десятеро, тисячно, не сміти дорікнути померлим, так само перекладаєш власні порахунки із світом на тих, хто застається жити». Прочитала і відчула, що не знає, як реагувати на прочитане. Була знетямлена і скута, і гіпнотична сила незвичних слів, звернених мовби, до неї. І найперше подумала, кому вони належать, хто їх полишив у цьому школярському зошиті в клітинку, і що вони мають означати заповіт, чи єсь комусь послання, підсумок чогось многотрудного життя єдине знала. Писав не Павло. Вона перегорнула сторінку і зустрілася з добре знайомим почерком. Ось тепер точно Павло. Сонця ще не було видно. У династії вождів, які повелівали нгнамінами, а спак був дванадцятий. Мунмун, дізнавшись про наміри вождя, примчав до нього, благоговіно вклякнув, повелитель нгнанімів – Дорешті, впевнився у своєму рішенні. Духи всіх предків почули його цієї ночі. Це справді писав Павло. Писав з голови, як власні фантазії, чи звідкись переписував. Механічно переносив на папір десь випадково надибаний текст, аби чимось зайняти себе, розбавити самотність, якщо не власне ділом, то хоч його подобаю, знайти роботу голові і рукам, Незвиклим до бадикування. Що далі Наталка гортала зошит, то більше в неї виникало запитань, то дужче заходилась душа в якомусь тривожному передчутті. Павло занепокоєно спостерігав за Наталкою. Нарешті вона столила аркуші зошита, зімружила повіки, Наші подумки розв'язували трудну математичну задачу або перебувала подумки далеко звідси. За хвилину різко видихнула. Знову стала по-домашньому безпосередня, розкута, готова говорити і слухати. «Це ти переписав з книжки?» – показала очима на етажерку. «Ні», – швидко відповів Павло. «То я сам. Тільки перша сторінка не моя. Вона вже була, коли я знайшов зошит. Оте довге вже було в зошиті. І де ж ти його знайшов?» «Між книжками на етажерці?» «Дивно». Усе ще не могла спам'ятатися Наталка. У цій хаті, мабуть, жив колись письменник або філософ. Не знаєш, хто? Павло дрібно поводив головою. Ні, не знаю. А вождя спак? Це ти його вигадав, чи... Я швидко видихнув Павло.